Mambo viumbe za maji wa STTV Ni siku nyingine tena ni kukaribisha katika historia ya mastaa wa kibongo. Upate kujua wanafanya nini katika maisha yao ya kawaida mbali na umaarufu wao. Na leo nimekusogezea historia ya msanii maarufu hapa nchini aliyopata umaarufu mkubwa kupitia nyimbo za injili na anajulikana kama Gulaki Gospelty. Pia ili wa kwanza kupata vipindi wetu usisahau kusubscribe to chaneli yetu langu jina ni Fatna Suleiman karibu Jina la Gudlaki Gozbeti, sigeni miongoni mwapenzo wa burudani hasa wale wa nyimbo za injili kutokana na umairi wake wa kutumia vyema kwa pale anapohitajika kufanya kazi ya Mungu mtumishi huyu wa Mungu ameendelea kusikika zaidi kwenye midomo ya watu kutokana nyimbo zake kufanya vizuri kama vile ipo siku acha waambiane shukrani na nyingine nyingi ambazo zimeonekana kupokelewa kwa kasi zaidi katika maeneo mbali mbali Zbiti, mbali na kuimba nyimbo za kumtumikia Mungu ni mtunzi mzuri wa nyimbo sababu flavor ambapo nyimbo kama Moyo Mashini ya Ben Paul na ile ya Baraka alizozitunga na zazo zimepokelewa vizema na washabiki wa miziki Uwezo wa umeweza kumkutanisha na watu mbalimbali mbali ambao wametamani kufanya naye kazi huku akipata nafasi ya kushiriki kwenye matamasha mbalimbali. Mbali ambayo yamezidi kuimarisha jina lake ndani na nje ya nchi. Gosbeti ni mtoto wa mwisho kwa familia yake ya watoto wanne akiwandia mtoto pekee wa kiume. hukuwa akitanguliwa na wadada watatu ambaye ni Jessica, Yasinta na Godliver ambapo hakuweza kulelewa na baba yake mzazi ambaye alifariki yeye akiwa na mwaka mmoja tu. Gozbeti alianza shughuli za uimaji mwaka 2005 akiwa natumaini kwaya KKT Imani ya Mkwani Mwanza na kuanza kwa yake mwaka 2008 Alitoa albamu yake ya kwanza Agosti tisa mwaka 2008, aloifanya chini ya studio za Ujumbe Records. Mwaka 2011, Beli alirekodi albamu yake ya pili aliyoipa jina ya Nimeuona. Moja ya nyimbo zilizo vyema ukiachana na kuimba gospel, ana uwezo wa kupiga vyombo mbali mbali vya muziki kama kinanda, gitaa, drums na tarumbeta. Gosbeti anasema yupo kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kuinua mioyo iliyovunjika. Hevaja wahi kupendezo, kuito mwandisho Bongo Flava. Yeye huandika mashairi ya kuelimisha tu na kitendo cha kuandikia kina Paul mashairi ni sehemu ya majukumu yake ya kuelimisha. Gozbeti anasema hafanyi biashara ya kuandikia watu wa Bongo Bongofleva na nyimbo alizoziandika kwa Mu Music Baraka ya Prince na Ben Paul ni mazingira yao tu kama marafiki waliotekeleza kuzalisha yeye kufanya hivyo kwa hiyo hii hawa watu kwake si kama wasanii wa Bongo bali ni marafiki wa kawaida Gozbeti anasema anaamini mke mwema kupangwa na Mungu hivyo akiwa kama mtumishi wa Mungu anategemea kupata mke aliyebora ambaye atakuwa amepangiwa kuishi naye. Mwanbiji huyu anafanwa kuwa akiachia kazi yake hiyo anaamini Mungu anamtengeneza huja kufanya kazi nyingi mbali na mwimbaji ambayo ikiwa ni sehemu ya kueneza neno lake. kii. Natumaini umeenjoy sana kupata kujua maisha mwimbaji huyu wa nyimbo za injili aliyopata maarufu mkubwa kwa sauti yake ya pekee. Jangu jina ni Fatna Suleiman akafati mwingine kwa heri.